Sembla mentida com de cansat pot resultar seguir algú. Com ha de ser, per exemple, per un investigador privat, seguir durant dies algú per descobrir si fa frau a l'empresa, enganya a la seva dona o, simplement, és algú sospitós de fer alguna cosa que encara no ha fet, però se suposa que farà. Sigui com sigui, els flaixos i els micròfons seguiran encesos, passi el que passi, perquè, senyores i senyors, això és un espectacle i, passi el que passi, l'espectacle ha de continuar. Això sí, fins al 22 de maig, a les 12 de la nit. Aquesta setmana arrenquem amb una proposta cultural. Palau Solider i Plegamans acull des d'aquest dilluns una de les col·leccions d'art contemporani més importants d'Europa. Es tracta d'una mostra del fons de l'empresari Reinhold Wurt, una exposició de 50 obres d'art amb la dicotomia entre figuració i abstracció com a fil conductor i que compta amb el treball d'una trentena d'artistes com el Premi Nacional de Fotografia José Manuel Ballester o el membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Fernando, Miquel Navarro. Les instal·lacions de l'empresa Burt de Palau Solità i Plegamans han estat les escollides per apropar una part, petita però contundent, del basfons artístic de Reinholt Burt, en cinc fases repartides pels jardins, la masia i els edificis de la seu ballesana. La fina línia, que separa l'abstracció i la figuració, es converteix en el motiu que du el visitant per un viatge en què unes 365 figures, una per cada dia de l'any, donen la benvinguda, una multitud que conforma un laberint amb què el seu autor, Félix Reyes, pretén representar la ciutat per un foraster. Ho explica la directora del Museu Burt de la Rioja, Silvia lindar Es una gran instalación, son unas figuras humanas de, de madera y realmente de lo que se trata es introducirse en el interior de este laberinto y de sentir un poco la soledad que sintió este artista cuando fue por primera vez a Madrid siendo un chico, no un jovencito, donde no conocía a nadie y se sentía absolutamente perdido no entre toda esa marabunta de, de gente. <ríe> El so que sentim de fons és una de les peces més estranyes de la mostra, una estàtua on el seu autor, el nova Tony Toni s'ha ajudat de videoprojeccions i aquests estrany sons per la seva creació. Eh, bueno, és una de les que, eh, no sé si llamar curiosa, però sí que de les que major aceptación tienen entre el público i además es curioso perquè gusta tanto a gente adulta com a niños y gusta tanta a gente especializada en arte como gente que apenas tiene contacto amb con el contemporani. contemporáneo. ¿no? Son unos huevos parlantes de, de l'artista Tony Ousler i bueno, creo que sí que és una de las obras clave de la col·lecció. Obres com una pintura que pràcticament sembla una instantània del Premi Nacional de Fotografia José Manuel Ballester o l'home assegut i tatuat amb els noms de les diferents parts del cos de Jaume Plensa són l'opció de conèixer una col·lecció que ha vingut a nosaltres en forma de tastet que molt probablement obrirà la gana de molts amants del món de l'art per conèixer més elements del fons de Reinholburg. Ràdio Metropol I avui és un dia podríem dir que especial, especial no perquè hi hagin lligues pel mig, especial no perquè pugui fer sol o pluja, en fi, especial perquè recuperem una persona estimada per aquest programa i que per motius de força major ha estat apartat de les zones de Ràdio Metropol durant molts dies, moltes setmanes. Sergi Galle, molt bona tarda i ben trobat. Molt, bona tarda. Sergi, bueno, explica tu mateix. Sergi ha estat retirat de, diguéssim, de les zones de Montcada per motius de força major, com deia. Força major i força positiva, oi, no força hi ha Sí, sí. Sí, bueno, bàsicament he tornat a ser pare. He a ser pare? No, no sí, No he estat sí, content sí. amb ser pare un cop, si no volia ser dos cops. No, m'ho va quedar també dic, va, fem-ho una altra. Sí, no? no sé eh, que... Ara que estem en ratxa, eh? <laughs> ara que m'he après com funciona això. Sí, sí, sí. <laughs> ara, que, ara començava ja a anar tot més... Més, més tranquil, crullat. sí, sí. La, la, sí. Clar, o sigui, sobren dos nenes amb el qual són tres dones a casa i tu sols. Tres sós. dones a casa i una gata. Sort, dues. Ah, bueno, una gata i un gat. Sí, sí. Sort, però, que tu no t'agrada molt el futbol. i Bueno, molt no, no t'agrada gens. M'agrada gens, ho gens bastant. I, sí, sí, encara recordo quan el Barça va guanyar les sis copes que em vas preguntar, escolta'm, això és important, oi? I jo, sí, sí, sí, amic, sí. <laughs> això, això... <laughs> això, això vols dir que... Digue, digue'm... <laughs> sí, sí. En fi, no uh, no Sergi, coses, han eh? passat moltes coses pel mig, moltes pel·lícules, moltes històries. Moltes pel·lícules, eh... però he estat superdaut, super eh? he estat super tranquil, no he vist cap pel·li. He estat més veient sèries aquests dies a casa, uh -huh. com que tenia allà bastants dies, doncs cada nit em posava un capítol i anava fent, una cosa que fa temps que no tenia temps de fer. Però bueno, si vols parlar de cine, no tinc cap problema. Sí, sí, sí. Bueno, d'entrada, quines són aquestes sèries, perquè aquí també estem interessats en tot el que és el món sèries. Allà ja vaig veure una temporada de Wired que tenia pendent, uh -huh. la, la quarta, la queda quarta, una. No? Sí, sí, bueno, déu nhi Depois vaig veure una sèrie que es diu Luther, que és una sèrie britànica, que són només 6 capítols, uh -huh. està molt bé, i ara estic veient Mad Men. Mad Men. Primera temporada, no? Primera, sí. Què tal? Sí. Jo vaig començar-la a veure i em va... em sembla interessant. A mi m'agrada, i hi ha gent que diu, és que és molt lenta, és molt tranquil·la, no passa res. A m'agrada aquest top, perquè és com molt realista. No m'agraden aquestes sèries, us agraden a tots que comencen dient què va passar fa no sé quan que t'enganxen amb, amb, amb un no sé què i després tens aquell gancho que et va arrossegant tota la sèrie i al final acaba i no ha passat res molt divertidos Sí, sí eh? però, però hi ha moltes sèries que funcionen així, per exemple el Prince <coughs> també, eh, que també no, és un exemple no gaire valida eh? però vull dir també comença així dient no sé què va passar abans i enganxant-te i amb coses així van donant voltes i embolicant la troca i aquesta és molt bàsica o sigui, passen coses amb els teus personatges i mesura que et van passant els capítols vas coneixent i, i vas comprenent més com funciona allà i tot plegat i d'un funcionament més realista, a mi m'agrada molt i no comença amb allò de Previous League On Mad Men uh -huh. Van fumar Jo, ja, jo vaig, vaig començar a la primera temporada i vaig veure que diguéssim que els de Lucky Strike deuen estar contents perquè... Hosti, fumen, fumen molt tio, molt. A, a part de fumalls que són executius i publicistes i Lucky Strike i aquestes coses Comen les dones, comen allà a casa, estan al llit, i bona bona nit, i està gaffe, comen dic que deu feu-lo, aquella aquella habitació, aquells coixins, diu ellòs. Bueno, antigament, ara per ens hem acomodat, eh, però antigament també era molt això. Bueno, no, clar, la, la película és també dels anys 60. 60 pin... Sí, Final dels 50s i els 60, perquè comencen a parlar de Nixon i la campanya electoral i tot això. I clar, una altra època. Otra podem també parla molt del mesclisme i de la figura del paper la figura de la dona a la societat. I està molt bé, està molt bé. Mhm. Mm Bueno, aquesta, aquesta la tenim pendent, eh? aquí a casa l'hem de, de posar ara quan les coses es calmin perquè recordo que estem en campanya no sé si, sí, sí, sí, sí. No sé si en el teu món particular en tantes nenes pel mig i tal t'has donat però hi ha senyors penjats pel carrer Bé, no sí, físicament, sí, sí. sinó en, en cartell i senyores i senyores, i senyores, i senyores que, que en fi estan demanant coses a la, a la població després és quan la població els hi demanarà a ells no? però, sí. però en fi ja, ja veurem què passa el dia 22 Parlem, ja veurem, de, cinema, ja parlem de cinema, Sergi, perquè és el que no s'ha traït d'aquí, eh? Uh -huh i no sé si hi han propostes perquè és el que et deia, la gent ha estat tan ocupada amb altres històries que a vegades la gent també a, a es confoni, o no, no, no té no té la visió està de, de les coses que continuem fent al cinema que per cert, nosaltres l'altre dia a veure la del Robert, Robert Pattinson Bo. Agua para Elefantes Tens una vista... Bé, bueno, ho, ho vam fer per evadir-nos amb una tonteria però, però bé bueno, i... Però també t'he de dir que pensava que seria més bòdrio eh? Bé, bueno, però el aquest Robert Pattinson jo encara li veig una mica de futur No, no és... No és... Pasque, clar, el coneixem per les pel·lícules de Crepúsculo, però jo li veig un cert d'aire una mica, que pot fer alguna cosa bé. Sí, I ell també té ganes de desencasellar-se, perquè no, no sé, perquè hi ha coses aquestes de presentacions i tal, veus allà amb una cara de... Hosti, jo no, no sé què pinto aquí. És que crec que és la seva cara, eh, també. Sí, també és la seva cara, però, però no sé, jo, jo penso que si aconsegueixos d'aquest cercle, mm -hmm. farà coses bones. Sí, sí, sí. Així com l'altre, l'Hombre Lobo aquell, <coughs> l'Hombre Llama, crepusculo. Uh, sí. va fer una altra película d'acció que ha protagonitzat i però em sembla que no té, no té cap, cap intenció de ser una bona pel·lícula hmm. Aquesta no, no, no, o sigui el que coneixen, el que es coneix com a Jacob, no? El sí, Jacob, Jacob. L'home que va sense samarreta pel carrer. Sí, sí. Mm. Que Es transforma a la mínima de canvi. Ah, exacte, sí, sí. I toques als nasos, eh? Me convierto en llob. <coughs> bueno, però a part d'aquesta petita puntualització a nivell personal, propostes de cinema, Sergi? Mire, jo he durat un cop d'ull i veig que, que s'estrena aquest cap de setmana. I està bé perquè tenim eh, una nova pel·lícula d'Arthur, Arthur i els Minimois, ah, sí, sí, sí. Aquella, aquella saga de Luc Besson que a tant a tant li agrada fer pel·lícules d'animació o tant a tant li agrada fer pel·lícules d'Arthur i els Minimois, perquè mm. tota la saga ella, ahir tota la saga la, la, cre la va crear ell sí. i, i a més no, no se n'ha desfet, perquè a vegades en aquestes, aquestes sagues algú fa una pel·lícula d'animació i després com que ven la franquícia més o menys ell no, ell s'ha sigut aquí eh, implicant i s'estrena la tercera, clar que és la tercera, eh, si no m'equivoco, uh -huh. que és Arthur i la guerra de los mundos. Mm, molt interessant. Que això, sí, bueno, parla d'aquesta aquest, mena de món que aquí a sota de nosaltres coneixem, aquestes bestioles i tal. Ja no sé ni si ha l'Arthur, si sí, em que sí. Bueno, en fi, no de bé no n'he veig cap, eh, d'aquestes, però tinc un company que és bastant fan de l'animació i tot i sempre amb la defensa. Uh -huh. Jo sempre carrego, dic Arthur de mi, no, oh, que és bona. Dic, ah, vale, perdó. Uh -huh. no sé. L'hem de veure o no, però... Home, si no heu les altres, mireu-les. De fet, l'altre dia a TV3, ai, a TV3, a... per televisió, potser a TV3, no em recordo, mm. feien Arthur la primera. Sí, sí, i els que vaig veure anunciada, sí, sí. I al mateix temps, en una altra cadena, feien una altra pel·lícula de Luc Besson de fa, de fa temps, mm -hmm. de el Gran Azul. El Gran Azul, que no és Lago Azul, eh? El Gran Azul, el Gran Azul. El Gran Azul, el Gran Azul. El Gran Azul que dic, que s'ha mort o què, aquest home? Que oh, no, estan no, tenint ho aquí però no es veu que no després ah. al vespre van fer dues de Fast and Furious Fast mm. and Furious 1, Fast and Furious 2 sí, sí. perquè s'estrena a la, la, la cinquena aquests dies pa, per cert, també t'he de dir que jo tota la vida he pensat que era de Fast and the Furious és i, de Fast? no, no, doncs descobreixo que no, que és Fast and Furious segur? la primera? com era no de mi... I és que no ho sé, aquest és el problema jo sempre he dit de Fast and the Furious i l'altre dia vaig a TV3 que feien Fast and Furious dic, ah, clar, és que han anat, han anat canviant una mica eh, el, ah, vale. el, el nom el es queda allà, no? Però... sí, sí, vaig aquí Fast and Furious i, i surt eh? de rock, oi que sí? sí, i a l'última sí content, ja només tu, ja. per això ho ja aniré a veure ah, ah, ah, sí, sí, sí, sí, sí. sí vaig aquí eh, Fast and Furious el més ràpid sí, sí <coughs> Bé, doncs això, a la, a, la, a la cinquena, em sembla que és, perquè també té un nom com Fast Five o alguna així, eh? uh -huh. han tornat eh, a reunir els actors de la primera, Vin Diesel i, i Paul Walker, uh -huh. i s'hi ha sumat eh, el meu actor fetitxe, The, <laughs> The Rock, que fa, sembla que de poli i tal, això ha de ser boníssim. boníssim. Un uh, poli indie, sí, sí. Ah. Fast and Furious Five. Ja <coughs> mirarem a veure què tal. Que en anglès es diu Fast Five. Fast Five. Fast Five. Fast Five. I aquí ho han com els hi dóna la gana, com sempre. Fa tant furius fa i va dir, la gent no ho entendrà. No ho entendrà, que és la No ho entendrà. Sèrie. Veurà aquell cotxe allà i dirà, què fa aquest cotxe aquí a aquesta cartellera? No ho entendrà. <ríe> I, I aquest home que s'assembla a Vin Diesel. Ah, ah, que ho és, ah. Qui és això? <ríe> molt bé, bueno, molt però hi ha altres bé. coses. Més coses, va. Coses que fan encara més mandra, com la nova pel·lícula de Woody Allen. Fa mandra, pregunto, fa mandra? Fa mandra Woody Allen. Sí? Sí, jo crec que sí. Bueno, les darreres pel·lícules han estat una gran, una gran cosa. Uf, és que a mi em fa molta mandra tot aquest rollo anual, pel·lícules sempre molt semblants, aquesta mm. es diu Mind in Paris sí, sí. ja no sé ni de què va una comèdia romàntica ambientada en París jo Surt Robert Redford en sembla? No, ara no, no, en... no, no la tinc a poc Veia la portada i si semblava Surt la Wayne Wilson, la Maroon Cotillard ah, és una no sé. molt bona actriu, Rachel Madame, McAdams que també està bé, sincerament no tinc ni idea no. Carla Bruni també Carla Bruni, doncs mira, <laughs> doble mandra Més motius no, per anar a no, veure És que no, no, no, no m'estàs convençut Ah, Midnight Imperies, al fons mm -hmm. del cartell em sembla que és un Van Gogh si no, si no sí, ho vaig sí, anar bueno, eh? o... bueno, a dir un Van Gogh, sí, sí, exacte bueno, és una, una reminiscència venguïana sí, sí. no, jo què sé Woody Allen últimament va fent pel·lícules en pilot automàtic fa molt temps, eh tant, tant algunes... això implica que algunes surten més bé altres més malament, però té aquest to molt semblant jo personalment des de l'Escorpion de i Image Point m -m ha anat fent baixada Clar, sí. això Match Point va ser el, el Conalgi després, jo què sé, totes les altres van fent i això, de tu uns punts a favor o contra els fans, això que els agraden totes però jo que sé, ha arribat un punt que ja una estrena de Woody Allen ja no és el que ens venen per les notícies és una altra pel·lícula de Woody Allen uh -huh. potser m'equivoco i aquesta torna a remuntar eh? però bé no sé, Jo, el, el, el que he vist, sembla molt quotidiana falta sí, veure sí, sí. la vera que tal però potser això, sembla que la quotidianitat és la, la, la norma general en les darreres pel·lícules de Woody Allen Mandra, mandra. mandra, mandra. Okay. Bueno, hi ha una altra que em fa una mica més de gràcia, sí? que es diu Sin Identitat. Mm -hmm. És una pel·lícula d'acció, de, tra... de, de tensió, d'un home que, que té un accident de cotxe, quan torna... És una mica com aquella pel·lícula de, del Peter Gere i la Judith Foster. La... <laughs> com es deia? Mr. Grisby o algo así. O Mister... No, Mr. Jones, no? No, aquella és una altra. Uh, ara te la busco. Ara ah, ja te la buscaré. Va, ja, jo... que, bueno, la qüestió és que ell uh, té un accident i quan torna una altra persona està vivint la seva vida uh -huh. i ningú el coneix va? Ah. Uh, què passa? Què, de què té d'atractiu aquesta pel·lícula? Uh, va ser un èxit impressionant als Estats Units i el director és Jaume Collet Serra ah. que és un director català bueno, diguem-ho bé, és un català que fa pel·lícules als Estats Units no és que sigui un director català que ha anat allà a fer pel·lícules no? o sigui, està fent pel·lícules allà perquè aquí mai ningú li va donar cap oportunitat i ja està fent pel·lícules mmm, bastant comercials ja, vull dir, bastant potents va fer aquella de la Casa de Cera, uh -huh. que era una cosa una mica absurda, amb, amb, amb la Paris Hilton de terror, una mica Explotation, tot plegat. es Va fer la Werfenach, que era molt més, també era de terror, però molt més psicològic, i, i treballava una intenció. Eh? En plan, estic aquí, no sóc de fora, però faig pel·lis una mica amb, amb cara lluïs. I ara representa aquesta cineidentitat i té bastanta bona pinta, la veritat. No, doncs mira aquesta, aquesta sí que ens l'apuntem a no, deixa de és un thriller eh, nord-americà, amb temes que hem vist mil vegades mm -hmm. però sí que el director intenta sempre donar-li allà un toc una mica Com ve donar-li una oportunitat molt bé, molt bé, molt bé, doncs sí, sí, li donarem li donarem Perfecte, doncs, doncs bueno, Sergi has entrat per la porta gran portes 11 minuts de secció, estaràs content clar, tu, dit, tu parla, dic, no tinc res home, tu que sí, ja, ah. ja que tenim aquí doncs has de compensar tot el buit que has deixat aquestes setmanes anteriors eh? Ja s'ha acabat el futbol o no? No, no, ah. està, està pendent de... Bueno, el tema, el tema Lliga està lligat Falta mm -hmm. veure-la a Champions, noi el ah. no, Champions, sí. M'avisaràs si has de fer-ho? Sí, home, sí, ja t'avisaré, ja t'avisaré. Tu no preocupis que ja t'avisaré. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Bé, bueno, Sergi, ens veiem la setmana que vés i tot va bé i, i re, disfruta de la família. Moltes gràcies. Vale. I què? A que vagi bé. Adéu. Adéu. Ràdio Metropol. Tienes la paraula... Albert Segura. Sergi Calla, que el recuperem després de diverses setmanes sense sentir-lo aquí a Montcala Ràdio. Un altre que no ens ha deixat en cap moment és en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda a una persona amb qui repassem cada setmana les propostes de cap de setmana i també algunes que hi han pel mig, però que aquest cap de setmana ens entrem en dissabte i diumenge, que sí, Xavier? Sí, sí. Bueno, de fet, comença, el que diré ara, comença en breus, però, però vaja, que sí, que sí, que divendres, dissabte sobretot, doncs uh -huh. hi bastant i diumenge bastant espectacular. Estem parlant del trapèzi de Reus. Uh -huh. Una proposta llavors que se'ns se endú, per dir-ho d'alguna manera, lluny de les nostres contrades, lluny del Vallès, Exacte. i ens anem en direcció al sud, cap al Baix Camp. Sí, sí, però és curiós perquè és una, és una fira de, uh, del circ, eh? O sigui, uh -huh. tot és circ, tot està englobat en el circ i, i de fet, és la, la gràcia, diguéssim, de tot aquest cap de setmana, que Reus es convertirà en un circ uh, en tots els seus racons. I, de fet, a, avui mateix ha començat eh, el trapèzi, L'única, avui era un, un... ha estat un acte així d'animació, només. Uh -huh. uh, animació, bueno, l'elefant del trapezi, que és el, diguéssim, l'emblema i, i la mascota de la festa. Sí. Doncs, uh, pels carrers i places, doncs, ha anat així caminant i els seus ensinistradors, que diuen, no? Que són los herrerita. Com, com? Donc, los herrerita. Los herrerita, muy bien. Los herrerita. Espectacular. Exacte, són els ensinistradors d'aquest elefant del trapezi. mm uh -huh i han anat per carrers i places durant bueno, tot el matí, fins a quarts de 5 de la tarda o així més o menys, i, i han anat una mica doncs, animant a la gent, no? una mica de prèvia, perquè demà dijous hi ha més actes també, uh -huh. com per exemple a la, a la plaça de Mercadal centraran molts eh? dels, de, dels actes. Uh -huh. perquè qui no conegui, la plaça de Mercadal és com per dir-ho aquí, la plaça major. Sí, per exemple, és, és, una, és un emblema, allà està l'Ajuntament, etc. I es fa, doncs, l'espectacle inaugural allà, les històries intel·lectuals, que es diu. Uh -huh. Això a, a, a dos quarts de deu de la nit. De demà dijous, eh? Uh -huh. Estem a dijous, sí, sí. I, o sigui, hi haurà més coses, eh? Per exemple, hi ha zones, per... dic, dic les zones perquè la gent es situï, eh? A, perquè ho busquiu La plaça del Mercadal, la plaça de la Llibertat, i ara diríem alguns teatres també que, en què es fan. Per exemple, La Palma, que es fa al Cabaret, uh -huh. a, la, a dos quarts de dotze també el dijous. I, i es fa així com, com una sessió golfa, no? I, I bé, doncs, la festa grossa ja diem, comença divendres, mm -hmm. en què, bueno, hi en els firaires, a la plaça de la Llibertat es centren els firaires, és tota una fira que és de 6 a 9 de la, de la tarda, i a partir de la nit, durant tot el dia hi ha activitats, eh? Però a partir de, de la nit, doncs, podem trobar, per exemple, a dos quarts d'avui, que, que a la plaça del teatre doncs, fan diferents activitats. La companyia Ganso i companyia uh -huh. de Mediopelo es diu l'actuació i, i també doncs, és això, animació de circs, bueno, de, de, no? de perivècies, trapezis etc. I la, la, la grossa diguéssim, que, que podríem trobar és a, la, a les 10 de la nit un altre cop a la plaça de Mercadal uh -huh. que es fa l'espectacle oficial i ja, inaugural que és un altre cop aquest del dijous, a les històries intel·lectuals, és a dir, es repeteix... Es repeteix l'espectacle. Ah, vale. Exacte, es repeteix per qui no l'hagi vist, sobretot gent de fora, com potser els del Vallès, no? on, doncs es repeteix aquest espectacle inaugural, que, que són històries intel·lectuals. Um, a la... Suposo que el títol és molt explícit, no? Mm -hmm. Es històries intel·lectuals, sí, sí. I, i es fa... Um, ja diem, vull dir, participa en diferents... A membres d'espectacles doncs, de, de, més de circ per exemple doncs, poden ser pallassos trapeccistes, etcètera no? uh -huh. una mica així que també pels més petit, tot i que a mesura que passa la nit doncs, també es fan actes més per adults no? un circ més, més d'adults uh -huh. sí, sí. i bueno, serà així l'acte més, més central del dia i venen companyies molt franceses eh, companyies del nord de, de França vols dir? de França, uh -huh. sí, exacte com per exemple el uh, Le Petit Cirque, uh -huh. que es fa la, als Jardins de l'Estació i, i és una companyia francesa doncs, que ve aquí a fer un espectacle de mitja més o menys, de, de circ, bàsicament. És un petit circ i, i bueno, fan activitats de, de cirque. El divendres a la nit, això? El, això el divendres, el, el divendres va bé. Estem, eh? estem a divendres, estem uh divendres. -huh. I a la Passa de Llibertat també, doncs, eh, si dèiem que durant el, la tarda hi havia hagut els firaires de 6 a 9, doncs a quarts de dotze de la nit comença Le Menzel, que mm -hmm. també és una companyia francesa que fa un espectacle d'uns 50 minuts de, del mateix, de circ també és curiós doncs, perquè tenen sub, cada cultura cada país doncs ha tenir una, una concepció diferent del circ i mm -hmm. aquest cas doncs és, es pot gaudir de, del francès no? del circ francès que és bastant conegut arreu d'Europa sobretot a, a França diuen que es fa bon circ doncs mira, una, una oportunitat que tenim d'anar-hi. Ja que no anem a França, el, el Cirr de França ve cap aquí, vaja. Exacte, sí, mm. bàsicament. I res, dissabte, doncs, continuar continua més o menys els espectacles durant el dia, sobretot pels, pels nens, no?, el, els firaires, doncs, que tornen a estar aquest cop eh, tot el matí, també, de 12 a 2, fa estan dues hores, diguéssim, i de, de 6 a 9, que són les diferents fires de, de l'àmbit del cirr, que podem trobar, doncs, diferents elements, no? Podem, podem dir tot, dels pallassos. Mm -hmm. I, I res, es van fent més activitats, com per exemple a la, a la, a la plaça de la Llibertat, que l, els tres punts de suspensió estan francès, eh? Les tres poids de, de suspensió. Que és d'una companya també de francesa, i ho diem. Hi ha molt, molt, molta invitació francesa perquè vinguin, perquè de fet és un, dels un de la de les fires de circ més importants de, de Catalunya, el trapèsim. Uh -huh. I bé, doncs faran un espectacle també d'uns 40 minuts a dos quarts de set de, de la tarda, a la plaça de, de la Llibertat. I anem directament ja a la, a la plaça del Mercadal, doncs que es, es tornarà a repetir això, a, o sigui, es torna a repetir la, les històries intel·lectuals. O sigui, és és com un... No sé si recordeu el, els comedians de, de La Pedrera, que feien el mateix acte? Sí, sí, sí, hora, sí, sí doncs correcte. Una, una mica és el mateix, o sigui, fan el mateix acte perquè la gent pugui... Eh, Assistir a diferents sessions. Ah, exacte, sí, fan diferents sessions. Ah, sub, això no ho sé, eh, però suposem que fan, fan alguna cosa diferent, no?, cada, a cada actuació, suposo que fan col·laborar fins i tot al públic, uh -huh. perquè si no, doncs seria... poca gent hi aniria, no?, la tercera Home, sessió. Clar, si, si sempre fos igual ja em diries a mi. No... Sí, sí, exacte. No els tindria gràcia, sí, sí. I res, doncs a, a, la, a la nit, a, a quarts d'una de la nit es torna a repetir el, el cabaret a, a La Palma. Mm -hmm. És una sessió que vol fer. I res, la, el, acabarà el, el diumenge, si va començar avui, si comença avui dimecres diguéssim, doncs el, el diumenge es fa, fa l'acte la, fins i tot de, de clausura, que, que, bé, que, que serà el de la plaça del Mercadal, aquí sí que es canvia ja d'actuació, i es farà, diguéssim, amb, amb companyies d'aquí i companyies de, de França, també. Pau Fé mm -hmm. de, de Marblond, és una companyia francesa doncs, que actuarà juntament amb el Garbuix d'Orquestrina, que és una uh, companyia de circ d'aquí, i bueno, i diferents grups, eh? però també tindran companyies de, de l'Elefant del trapezi, doncs que farà una mica l'espectacle, també, i, i farà, bueno, el Chaudà, de qualsevol mascota de festa de festa major, de festa de, de fires, etc. Uh -huh. O sigui que, que qui li agradi el circ i qui ho vulgui descobrir doncs té una oportunitat d'anar cap a Reus i si està molt interessat doncs pot mirar tot això que he dit i, i molt més al web www.trapesi.cat molt, molt bé, molt bé. Una bona proposta de cada setmana que per altra banda també es complementa amb els atractius ja personals, eh, personals no, locals per dir-ho d'alguna manera els propis que ja té Reus, com per exemple tots els seus elements modernistes, que són una bona joia i que per certes estan marcats al carrer. O sigui, si tu Exacte. vas pel, pels passejos i sí, mires sí, el la, terra... Sí, segurament... la mateixa plaça del Mercadal tenim edificis modernistes. Exacte. Uh, però, bueno, de, enfront de l'Ajuntament sobretot n'hi ha un. Uh -huh. I, I bé, sí, sí, és molt, molt modernista. Sembla, sembla del Vallès, no, Reus? Sí, bueno, sí, sí, la, la banda... Clar, ah, bueno, a veure, també tenint en compte que és el Bressol de, de Gaudí, Sí, sí, no. Bueno, hi ha la discussió aquesta de... Bueno, jo, jo la discussió la tinc clara. Va néixer Riudoms però van batejar Reus, és així clar i clar... Sí. És... és el pique que tenen, no? L'enfrontament que tenen Riudoms i Reus en aquest sí, sentit. Sí, sí, sí, però bé. Eh. Ja sap que en aquests casos tothom es compra cap a casa. El cas és que, bueno, si tots es quedessin d'acord, doncs, bueno, tots contents i avall. Però, bueno, com que tothom vol tenir el lloc de naixement d'un de, dels genis més importants del segle XX, doncs, bueno, deixarem que segueixin barallant. Sí, sí, exacte, sí, sí. Que, que es barallin, no? Que es barallin, sense, que es barallin. Sense mala llet, però... Sí, sí. Amistosament, amistosament. Que amistosament. Amistosament. en els pregons de festes Això, magues. sí, en els pregons, sí. <ríe> Típic. En fi, sí, bueno. doncs, Xavier Segura, ens veiem dimegres que ve, més propostes pel cap de setmana, Ai, i tu aniràs el trapezi o què? Sí, sí, aniré segurament. No una bona proposta, eh? suposo Nosaltres farem un, un pensament que clar, com que, com que estem en campanya doncs, clar, sí, sí. no ens podem moure massa d'aquí perquè l'actualitat és la camana, però en fi Exacte. si tenim un, una mica de temps ens escaparem a veure què tal està per allà I el sol això, dissabte a la nit, divendres a la nit eh, és bon, bones hores per baixar a veure el trapezi Una bona proposta, sí senyor Molt bé, doncs no res Ens veiem dimecres que ve Ens veiem dimecres, Albert Que vagi bé, adeu-siau Que vagi bé, adeu eh... Fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres on Norma Vidal ha sigut baixa per estrès, però per sort hem recuperat Sergi Caller després de la seva paternitat i hem mantingut en Xavier Segura que al costat de servidor, Albert Segura, està davant del micròfon, plug plogui, nevi o faci xirimiri. Avui acabarem amb una d'animada. Són els House Martin. Que tingueu una molt bona nit. Dimatropolefa a Pue